– повідала стисло і по суті. Незабаром Карл знав, вона вміє прибирати, готувати і вже виконувала неодноразово таку роботу. «Якщо знадобиться, я також можу бути і доглядальницею», – додала вона. «Ні, ні, в цьому немає потреби», – швидко похитав головою Боган. «Вам доведеться тільки прибирати і готувати їжу». Місіс Боган потребує абсолютного спокою і тиші. Він зробив паузу і повідомив, лікар оглядає її раз на тиждень. Місіс Кул пильно подивилася на нього. Карл розумів, що вона хоче про щось запитати, але не наважується. У нас у нас мала бути, дитина, але. Прийшов на допомогу їй Карл, і Бетта співчутливо зітхнула. «Розумієте, вона дуже слабка. Він ніби у розпачі опустив очі, але спробував, аби в його голосі лунали слабкі нотки надії». Через півгодини вони про все домовилися. «Місіс Кул буде приходити вранці», Прибиратиме перший поверх і готуватиме для місіс Боган Карл збирався відносити їжу на гору, з'їдати все у кімнаті Лаури І повертати тацю порожньою із похвалою та вдячністю від дружини Вона каже, що ви чудово готуєте місіс Кул Сказав він першого ж дня після її виходу на роботу Дякую, сер. Боган уважно спостерігав за нею, вивчаючи. «А вона нічогенька», – вирішив він. Час від часу він помічав, що вона також кидає на нього погляди крадькома. Він відчував її жалість і добре знав, до чого вона призведе. Минув тиждень, другий, життя увійшло в свою колію. Щоранку... І в час обіду Карл відносив накриту серветкою тацю у порожню кімнату Лаури, замикав двері і сідав їсти. Іноді він щось говорив, аби місіс Скул думала, що вони про щось розмовляють. О четвертій годині пополудні бита йшла, і він залишався сам. Одного дня він запропонував провести її до автобусної зупинки. Як справи у місіс Боган, поцікавилася Бета Кул. На жаль, все як і раніше, сумно похитав він головою. Жодних змін. Лікар, а він приходив вчора після того, як ви пішли, сказав, що покращень немає і є дещо, що його сильно турбує. До того ж, Лаура лежить, дивиться на стіну. І майже нічого не говорить. Напевно, вона думає про втрачену дитину. Гадаю, ви маєте рацію, погодився Карл. Коли вони прийшли на зупинку, вона пильно подивилася на нього і після деяких вагань запитала Які у неї шанси на одужання, містер Боган? Між нами кажучи, місіс Кул. «Зітхнув Боган. Шанси невеликі. Лікар мовчить, але я по його очах бачу, що надії немає. Я вам дуже співчуваю, містере Боган. Я з власного досвіду знаю, як вам зараз важко. Мені добре знайомить це почуття самотності». «Е, то, може, ми могли б підняти один одному настрій?» – вирвалося у нього». Він очікував, що Бета промовчить, але вона здивувала його. Якщо якось увечері ви вмовите сусідку посидіти із місіс Боган, ми могли би сходити в кіно. Думаю, такий похід допоможе вам на якийсь час забути про сумні думки. Від того вечора... У будинок Боганів почала приходити х, сусідка. Карл був дуже задоволений. Він знову зустрічався із жінкою. Як він і припускав, від самого початку холодність місіс Кул розсипалася, як картковий будиночок. Карл Боган не був схожий на чоловіка, в якого помирала дружина. Вони танцювали, ходили у кіно, на концерти. Перед тим, як відвести Бетту додому, він завжди заходив у бар. «Завдяки тобі, Карле, я знову почуваюся закоханою школяркою», – зізналася якось Бетта Кул. «Я теж. Нам обом потрібні зміни». «Ти не думаєш, що нам не варто зустрічатися?» «Зовсім ні», – відповів Боган. «Викинь це із голови, Бетто». «Ми просто дві людини, які намагаються подолати ненайвдаліші періоди у своєму житті». «Як, по-твоєму, скільки вона іще протягне?» «Не знаю», – знизав він плечима. «Лаура, як і раніше, лежить і мовчить. Це може тривати до нескінченності». «Карл розумів, до нескінченності такий стан тривати не може». Щось потрібно було робити, але... Що? Звісно, він міг би зробити так, аби Лаура померла, але тоді... Тоді з'являться нові проблеми. Адже без похорону ніяк не обійтися. Доведеться повідомляти владу, знадобиться свідоцтво про смерть. Не варто забувати і про трунаря. Смерть Лаури принесе багато складнощів. Навіть у тому випадку, якщо похорон і труна будуть закритими». Якоїсь миті він навіть подумав про те, аби зізнатися Беті, тому що не сумнівався. Вона його кохає, а кохання перетворює жінку на рабиню. Проте після довгих роздумів він все ж таки відмовився від цієї ідеї. Він не хотів зайвий раз ризикувати. Найкращим виходом із ситуації, яка склалася, розмірковував Карл Боган, буде зникнення Можна сказати, що він везе Лауру на лікування Її тіло, так само як і скелет тієї жінки, про яку він читав у газеті, можуть не знайти впродовж найближчих 50 років Кому спаде на думку ні з того, ні з цього влаштовувати розкопки у підвалі Охоплений цими невеселими думами, Карл піднімався із тацією на другий поверх. Він сів у крісло і почав їсти, дивлячись у вікно. Так, будинок можна продати. Принаймні так у нього з'являться бодай якісь гроші. Звісно, це дрібниці, порівняно з усіма грошима, що були у Лаури. Але до них не дістатися. Це було... Покарання за те, що він зробив. Несподівано Боган завмер і припинив жувати. У нього в голові майнула думка, що гроші дружини можна і зберегти. Для цього потрібно зовсім небагато. Просто замінити Лауру Беттою. Ніхто нічого не запідозрить, якщо похорон буде закритим. Труп побачать тільки люди із похоронного бюро, але вони не знають, який вигляд має Лаура. «Геніально!» – схвильовано подумав Карл. Зараз усі шматочки мозаїки стали на свої місця. Але… але перш ніж убивати Бетту, потрібно все ретельно продумати. Коли він повернувся на кухню із порожньою тацею, Бетта у нього запитала. «Вона добре пообідала?» «Добре», – кивнув він і пильно подивився на неї. «Карле, ти мене кохаєш?» – несподівано запитала вона. «Бето, я гадав, ти знаєш відповідь. Якщо хочеш знати там на горі, я зараз думав якраз про тебе. Коли вона помре, ти, як і раніше, будеш любити мене». Іще сильніше, аніж раніше», – запевнив її Боган, не розуміючи, до чого ж вона хилить. Слава Богу, Карле. Тепер чекати цього не доведеться довго. Що ти маєш на увазі? Бетте кул із легкою посмішкою глянула на порожні тарілки, а потім перевела погляд на богана. Хм, я отруїла їжу, їй лишилося. «Зовсім недовго». Карл Боган зблід. Відразу ж після її слів він відчув гострий біль. Він наростав, не немов снігова лавина, безжально роздираючи його шлунок, і змушував кататися по підлозі. Бетта здивовано дивилася на нього. Карл так нічого їй і не розповів. Єдине, що він встиг, це перш ніж помер...